És dimecres 17 de juliol i a l'informatiu de ràdio Palafrugell us explicarem que avui s'inicia el 36è cicle de concerts d'estiu de joventuts musicals de Palafrugell, on comentarem amb Daniel Regincós, membre de la Junta de Joventuts Musicals. En aquest informatiu també repassarem les novetats que presenta el punt lila que hi haurà les barraques de Palafrugell. La Sònia Vivoles ens els explicarà. La informació comarcal destacada de les darreres hores passarà per l'atenció d'un conductor begut i drogat a Castell, Platja d'Aro. I lligat amb la conducció temerària sota els efectes de l'alcohol i les drogues, la policia local de Palafrugell fa una crida a la conscienciació i responsabilitat per gaudir al màxim i amb, i amb total seguretat de la festa major de casa nostra. I acabarem aquest informatiu avançant-vos alguns fragments de l'entrevista que hem mantingut amb la nova presidenta del Club Hoquei okay Palafrugell, Susanna Selva, Àngel Espada, vicepresident i Miquel Casagran, vocal d'aquesta nova junta que agafa el relleu de Joan Taner, que després de 15 anys ha deixat la presidència de l'entitat. Iniciem aquest informatiu d'avui dimecres 17 de juliol i ho farem explicant que aquesta nit, aquest vespre, a les 9... El Teatre Municipal de Palafrugell es donarà el tret de sortida el cicle de concerts d'estiu, la 36a edició ja d'aquest concert d'estiu que organitza un any més les joventuts musicals de Palafrugell. Per parlar d'aquesta inauguració d'avui amb aquest concert del Teatre Municipal amb paraules d'amor, ho farem amb un dels membres de la Junta de Joventuts Musicals de Palafrugell, en Daniel Regincors, que tenim a l'altre costat de la línia Telefònica, bon dia, Daniel. Hola, uh, bon, molt bon dia. Gràcies per atendre la nostra trucada. En Daniel, doncs, vinculat a les joventuts musicals, si us recordeu l'any passat, conjuntament amb uh, la Rima, doncs, ens van venir a explicar aquest, uh, aquest cicle de conferències. Enguany, doncs, aquest, com deiem Dani, comença uh, avui mateix dimecres a les 9 del vespre. Eh? Uh, sí, exactament. Serà el primer dels vuit concerts que estan programats en el 36è cicle de, de concert d'estiu de, de, que organitza joventut musicals eh, gràcies al suport de l'Ajuntament de, de Palafrugell. i bé, doncs comencem el 17 eh, de juliol i, i duraran, es van repartint eh, un concert per setmana normalment estan programats els dimecres mm -hmm. eh, menys l'últim, que serà el 6 de setembre que és un divendres no. que creiem doncs, que un divendres afobreix que hi pugui haver més públic, etc. Sí, eh, això, això et volia preguntar, no? Perquè amb el programa he fixat que, que tots estan programats el dimecres. És cerca que la, el, durant aquests mesos doncs eh, la gent també té més temps, eh, molta gent està de vacances i, per tant, eh, és una miqueta indiferència entre setmana o és el cap de setmana. Eh, com és que vol ben bé els dimecres, però? Bueno, de fet, seguim una mica una tradició de la Junta anterior i l'altra Junta anterior, que ha anat durant els anys, ha anat canviant una mica la Junta, uh -huh. i ja hem recollit diguem-ne, una mica l'herència de, de la primera Junta que organitzava els concerts ja els dimecres. Uh, creiem també que el cap de setmana hi ha moltes activitats a l'estiu, uh -huh. i que el dimecres, diguem-ne, que, bueno, que afavoreix una mica doncs que, el, que la gent pugui anar. Tampoc acabes un concert molt i molt tard, i doncs, que també si, si la gent treballa doncs també per què no anar a escoltar un concert no, a l'alcalella vull dir que, que no és, no és... No és una hora desorbitada, un dimecres, tampoc. Com tu deies, eh, aquests concerts són, solen ser a Calella de Palafrugell, però el primer, eh, suposo que perquè és festa major també, i des de l'Ajuntament doncs, també volien donar aquest caire eh, a l'inici d'aquest cicle de concerts, Doncs es fa aquí al Teatre Municipal. Es diu Paraules d'amor, què en pots eh, explicar d'aquest primer recital? Bueno, el, això que deies de l'ubicació dels concerts, majoritàriament són a l'Eglésia de Calella, però menys el primer i l'últim. Mm. El primer, com de, tal com deies, és el Teatre Municipal, doncs, també per lligar una mica a la Festa Major, perquè hi ha un piano disponible, perquè per vincular-ho més al poble. De... I l'últim doncs, també es fa el Fart de Sant Sebastià, que també dona una altra un altre caire i també recollim una mica l'herència de primer, la primera junta de juntos musicals uh -huh. que fa 36 anys doncs, van apostar que l'últim concert o alguns concerts fossin a l'Ermita de Sant Sebastià uh, bé per, per donar un toc distintiu i per la bellesa del seu entorn. D'aquest programa, tal com en deies, de, de Paraules d'Amor, doncs, bueno, uh, la rima i l'Anna Balbach, piano, doncs, bé, faran un passeig per obres de... que es mouen entre catalanes i hi ha Enric en Granados, Morera, etc. Uh -huh. I, bueno, fan un... unes cançons, diguem, de caire més romàntics, doncs tal com la... el text parla, no?, de paraules de mort. Aquest serà el primer, com dèiem, eh, que tindrà lloc avui dimecres a les 9 del, del vespre i després doncs, eh, ja arriben aquests eh, concerts a, a l'església de Calella, eh, un per setmana, com tu ens deies, els dimecres. Eh, el següent, eh, tu ets un dels protagonistes, eh? Sí, jo hi soc tocant també en el trio Barroc pel Cafè, juntament amb la Susana Puig, que és una soprano convidada Uh, en aquest concert farem músiques del barroc de, de Vivaldi, l'Escarlat i etc. Uh, si vols, anem parlant sí. dels altres concerts també, del, del 31 de juliol, tindrem l'oportunitat d'esportar un quartet molt jove, de gent molt jove, que es diuen Quartet Altimira, uh, amb un convidat, que és un clarinetista, que es diu Cristian El Siu, que farà un programa de Mozart, el quintet de Mozart, que és espectacular, és molt aconsellable aquest, aquest quintet, uh, i també una música de Beethoven, un quartet de Beethoven. Uh -huh. um, llavors, el, <coughs> seguint amb els concerts, el 7 d'agost, o sigui, el següent dimecres, uh, hi ha la gala dels tres tenors, que tindrem el tenors Albert de Prius, uh, Josep Fadó, i en Toni Lliteres, acompanyats de la Marta Pujol al piano i bé, faran, diguem que el legal dels tres tenors doncs, suposo que l'Albert de Prius ja ho, ho explicarà més bé, però bueno, fan, fan una mica doncs un recordatori doncs, els tres tenors famosos que, que van cantar doncs fa una vintena d'anys sí. que eren en Pavarotti en Carreras i en Domingo Eh, i fan un passeig, doncs, per música francesa i italiana. Llavors tindrem el 19 d'agost un recital de piano, de piano-sol, amb la Susana Gómez, una pianista joveníssima de 24 anys, que ve del Carla Benares, que ha guanyat premis eh, de Juntos Musicals, mm -hmm. i farà un repertori basat en Bach, Granado, Schubert i Finastera, i una peça d'ella, d'ella mateixa, que precisament es titula Ella. Mm -hmm. i, i bueno, donarà un toc doncs femení en aquest, uh, en aquest programa El 21 d'agost seguim amb un duo de flauta i guitarra que és el duo Calliope de la Beatriz Gallardo i la Maria Bernal Guitarra flauta i guitarra en, aquest, mm -hmm. en aquesta ocasió faran un passeig pel món van des del Japó, des d'Argentina passaran per, per també Catalunya, amb en Brutons, eh? música de, del català en Brutons. Després ens anem ja finals d'agost, el 26 d'agost, que hi haurà l'orquestra de l'Empordà, que celebra 30 anys de la seva creació, uh -huh. i faran una serenata d'aniversari, amb músiques variades, de Rossini, eh, etc. I per acabar el cicle de concerts serà el 6 de setembre, que és aquest divendres que comentàvem, Uh, amb un duo molt especial que, que fan música pròpia que és el duo Raquel i Miranda fan, fan composicions pròpies però també interpretació d'altres músiques una, serà un concert que marxarà una mica del clàssic i ja ens anirem a música més d'autor, etc. Mm -hmm. Amb aquest repàs doncs, que ens has fet, gràcies a Daniel d'altra banda m'agradaria comentar aquesta tria d'aquests uh, diferents uh, quartets, d'aquests uh, doncs, artistes, podríem dir, com es fa? Perquè veiem que hi ha, hi ha gent doncs, vinculada amb joventuts musicals però hi ha gent que, que, que és de, de fora. Com, com ho gestioneu des de joventuts musicals de Palafrugell? Bé, hi ha ja la, la presidenta, és la Rima, uh -huh. uh, que és la que fa la selecció de, de la programació. I ha programa intentant, doncs, posar una mica de tot, no? que hi hagi veu, que hi hagi instruments, que hi hagi piano, que hi hagi orquestra, doncs, com més variat, sempre dona més riquesa i tens un ventall, doncs, que la gent pot triar més, no? Dir, ostres, a mi m'agrada una orquestra, doncs, me'n vaig a sentir a l'orquestra. I així tens una mica, doncs, una mica de varietat no, en el programa. Uh -huh. I per a tota aquella gent que sigui doncs, soci de joventuts uh, musicals uh, l'entrada és gratuïta a tots aquests concerts programats, per tant doncs, uh, animem no, la gent que si és, uh... ah, uh -huh. sí és... Exactament, sí, jo trobo que ve per 30 euros a l'any uh -huh. fer-se soci dins tots els concerts d'estiu de, gratuïts per tant, bueno, és animar la gent del poble perquè creiem que també és una aposta perquè la gent de Palafrugell, i tot el municipi, doncs, pugui gaudir d'aquests concerts, mm -hmm. uh, perquè sempre estem acostumats a programar concerts per la gent de fora i, i bé, també, també està bé que la gent del municipi doncs, pugui gaudir d'uns concerts de, de qualitat, no? Doncs sí. I, per tant, animo a la gent doncs, que es pugui fer soci i col·laborar amb, amb Joventus Musicals i amb aquesta nova junta que fa un any que, que ha entrat, i idee i la veritat és que bueno, que és una bona oportunitat bés doncs, per, per anar a concert aquest estiuu. Mm -hmm. Doncs, eh, nosaltres eh, també animem a, a la gent doncs, que ens estigui escoltant i que encara no sigui sòcia de joventuts musicals, doncs, que s'apunti, perquè la veritat és que els avantatges en aquest cas doncs, per aquest cicle de, de, de concerts doncs, és eh, plausible, però també hi ha altres doncs, eh, avantatges i, i doncs, també doncs, per, fer aquesta, aquest pop, per fer aquest pop, per fer poble i també per, doncs, per donar oportunitat a, aquests, a, aquesta, a aquesta entitat de casa nostra doncs, també és una, una bona una causa i en aquest cas, doncs, eh, Daniel, gràcies per fer-nos aquest, eh, aquest repàs d'aquests concerts que heu programat per, per aquest any i, d'altra banda, eh, ens emplacem, si et sembla, doncs, a mitjans de, de, de, de l'estiu o fins i tot després, un cop hagin passat tots aquests concerts per fer una miqueta de valoració i també eh, comentar com està aquesta, aquesta nova junta que, com tu deies, fa un any, si jo no me'n recordo, Daniel, fes-me memòria perquè a vegades se m'escapen les coses i, per tant... Eh, Fes-me memòria de que tenim això entre, entre mans, aquesta, aquesta entrevista pendent per fer aquest balanç d'aquest 36 sí, de cicle sí. i també doncs, per eh, saber qui, com està la, aquesta nova junta que fa un any va entrar a Joventuts Musicals. Daniel, ens retornem Tot molt tots. aviat i moltes gràcies. Moltes gràcies a vosaltres eh? i benvinguts doncs, en els concerts. Molt bona festa major, vinga. Doncs aquest ampli repàs que hem fet amb Daniel Regincors de les joventuts musicals i el qual, doncs, com hem dit, eh, hem emplaçat a, a que vingui als estudis de Ràdio Palafrugell conjuntament doncs, amb la presidenta de, de les joventuts, la Rima Quix Matolina, que serà doncs, avui una de les eh, protagonistes d'aquest primer concert inaugural a les 9 del vespre al Teatre Municipal amb, conjuntament amb Anna Balbach que oferiran aquest concert, aquest recital de cant anomenat Paraules d'Amor. Continuem en aquest informatiu de Ràdio Palafrugell i seguirem doncs, amb aspectes relacionats amb la festa major i és que, com hem dit, doncs, aquest primer concert del cicle de concerts d'estiu de la joventut musical doncs, eh, està marcat dins de la festa major i a continuació canviarem d'escenari i anirem fins a la zona de Barraques i és que en aquest recinte per segon any hi haurà aquest punt lila que doncs, eh, recordem que l'any passat es va estrenar per la festa major doncs, per combatre les agressions sexistes i a més a més doncs, també per dur a terme accions de sensibilització i d'atenció a la violència masclista en l'oci nocturn. La Sonia Vivoles de l'espai Dona i de l'espai LGTBI donc eh, ha passat per la sintonia de Ràdio Radiodio conjuntament amb una entrevista que podreu escoltar eh, demà mateix amb Eduard Vilagrand, dinamitzador juvenil, la regidora de polítiques d'igualtat i de joventut la Mònica Tauste i també amb la Noemi Aderniuss, agent tècnic de salut jove. en aquest informatiu, però eh, posarem la mirada en aquest punt lila que presenta algunes novetats respecte a la primera edició de l'any passat. La Sònia Biboles ens les explica. Continuem amb aquest punt lila que canvia d'ubicació per, suposo, guanyar visibilitat, no? sí, um...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 si ho, puc, ho he pogut resoldre sola o sol. Clar. ara us volia comentar, no? sí. aquest fet, una mica podeu interveniris tots, obviousment. Sí. És, és, és el fet doncs, que sóc, no sé si és per eh, ja ho hem estant parlant no A vegades que hem fet aquestes eh, converses amb, amb vosaltres, amb l'Espai sí. Don, amb l'Espai de GTV.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 Sí, també és un espai on expliquen coses que li han, li han passat llavors és un espai de abocador, també i un espai de segur i també eh, vam haver de fer alguna atenció sí, mm -hmm. que, que, que en aquí vam valorar molt positivament tota la coordinació que tenim amb, amb els diferents serveis de l'Ajuntament i amb les entitats juvenils, llavors en aquí es va valorar com a molt positiu i que havien fet bona feina. Doncs com dèiem, aquesta conversa amb la Sònia Vivoles Viboles doncs, estava marcada dins d'una taula rodona en què doncs, la Mònica Tauster, regidora de Polítiques d'Igualtat i Joventut, l'Eduard Vilagrand, dinamitzador juvenil de l'àrea de Joventut i la Noemí Adarnius, també de l'àrea de Joventut, en aquest cas agent tècnic de Salut Jove, doncs, ens han comentat les novetats en cada àmbit de les barraques i de la festa major de Palafrugell, una entrevista que, com dèiem, podreu escoltar demà en aquesta sintonia i també doncs, ja podeu recuperar a través de la nostra pàgina web a radiopalafrugell.cat. moment ara per marxar de la nostra vila per a comentar la informació comarcal destacada de les darreres hores per explicar que la policia local de Castellplatja d'Aro va arrestar aquest dissabte passat de matinada un camell que anava begut i drogat al volant. Això va succeir en una de les sortides del municipi i quan els policies tenien muntat un control preventiu d'alcoholèmia i drogues. Aquest home conduïa un cotxe i anava amb diversos ocupants i en veure el control des de la distància van optar per deixar el vehicle al mig de la carretera i marxar a peu del lloc. Els agents van detenir el conductor del vehicle i durant l'escorcoll li van trobar diverses paperines i bosses amb substàncies estupefaents, entre les quals hi havia cocaïna, pastilles, èxtasis, MDMA i haixix. A més, a més, quan els agents li van practicar les proves de drogues i alcoholèmia, va donar positiu en les dues. En concret, en THC, cocaïna, amfetamines i, menta, i metamfetamines. Davant d'aquests fets, els agents van detenir l'home per ser el presumpt comptautor d'un delicte de salut pública i, a més a més, per conduir sota els efectes de l'alcohol i les drogues. L'arrestat, que és veí de Calonja, té uns 40 anys i compta amb antecedents policials per drogues. I tornem cap a casa nostra i ho fem doncs, relacionant la notícia anterior d'àmbit comarcal amb la detenció d'aquesta doncs, persona pel consum de substàncies estopefeins i també d'alcohol per eh, escoltar la policia local de Palafrugell, que fa una crida a la conscienciació i la responsabilitat per gaudir de la festa major amb total seguretat. O ens ho explica David Puertas, que també ens eh, detalla quin és el dispositiu que des de la policia local s'ha doncs, muntat per aquesta festa major.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 d'incident, que la nostra presència passi totalment advertida que és el que sempre, el que sempre busquem no? i sobretot intentar dins de les dificultats d'aquesta època doncs, donar algun tipus de, de servei a la, a la població per tal que puguin apartar, circular i, i anar dintre de com estem no, en aquell moment, però que puguin fer d'una manera més, més senzilla, més còmoda, més natural i més ràpida, no? i més segura per nosaltres. El mm -hmm. que sí que volíem dir, com sempre, no, és que aprofitar i que em donen aquesta oportunitat per, per poder parlar aquí a, a la ràdio, és sobretot que recordin no, que nosaltres en aquells moments estem fent campanyes de, també de control d'alcohol, de, no? de, de no conduir sota els efectes d'alcohol, de substàncies d'estupefaents amb el que no porta el en aquestes condicions i per tant, si us clau, si alguna persona uh, vol sortir, vol passar-s'ho bé, vol veure sigui de que realment pot passar si agafa el cotxe, eh? vull dir, per nosaltres el més important que que estigui conscient que se'ns recordi, que si has de sortir és important tenir després la manera i vols veure, tenir la manera de poder tornar cap a casa, sigui amb un taxe, sigui amb alguna persona que no que no, que no vegi, que mm. condueixi ella i sobretot molta seguretat a, a la tornada nosaltres sempre estem per ajudar però també per intentar fer prevenció. Així doncs com ens ha comentat el cap de la policia local de Palafrugell, David Puertas doncs el més important és poder que de la festa major amb total responsabilitat, per tal de doncs, que no haguem d'elementar eh, cap accident ni, ni cap altre eh, aspecte que, que pugui doncs, eh, embruir una miqueta la festa major que sempre doncs és motiu d'alegria. i acabarem aquest eh, informatiu d'avui dimecres, doncs amb una notícia que hem conegut aquesta setmana i és que des de l'hoquei Palafrugell hi ha hagut una renovació a nivell de junta i és que després de 15 temporades amb, la mateixa, amb una mateixa junta directiva i també amb una mateixa direcció esportiva, doncs hi ha hagut un canvi. Després de molts anys a l'entitat, l'històric Joan Taner va deixar el càrrec perquè l'ocupés Susana Selva, que serà acompanyada per Àngel Espada, Marta León, Olga Ridau, Manel Beguer, Josep Frigola... Joan Uller i Miquel Casagran. En aquest sentit, doncs en aquesta sintonia hem pogut convidar alguns dels membres d'aquesta nova junta als estudis de Ràdio Palafrugell, en aquest cas la Susana Selva, la presidenta, i també l'Àngel Espada, pre vicepresident, i el Miquel Casagran, que és vocal d'aquesta junta. Tots tres han conversat amb Rafael Corbí en una entrevista que podreu escoltar en els propers dies a la nostra sintonia. I primer de tot doncs, us avançarem uns fragments d'aquesta conversa. Escoltem a la presidenta del Club Hoquei Palafrugell, que eh, explica en aquests micròfons com va arribar a la presidència i com agafa el relleu de tota una icona de l'hoquei a Palafrugell, com és Joan Daner. Bueno, això és una cosa que també ens va, em va sorprendre, però de seguida vaig tenir clar de poder-ho fer, perquè bueno, estem al Club Hoquei Palafrugell, que és un ens agrada estar, i, i, bueno, la decisió va ser clara. Sí. Però, un ànim. Va ser sí, un ànim, vale? Però, bueno, dintre de tot és perquè tenim ganes de tirar tot aquest tema endavant. Són gent que ens coneixem de dintre del club i, i llavors ho farem el millor possible. No, i de seguida vaig dir que sí, la veritat és que no mm -hmm. ja m'ha agradar la idea i també me fa gràcia, no?, que sempre són homes els que mm -hmm. són, bueno, doncs pues, potenciant mm -hmm. que sigui una dona, no? també, ja que s'està potenciant també el tema femení i tot. Per la seva banda, també escoltarem a continuació Antoni Espada, vicepresident de l'entitat, que remarca doncs, que és tota una responsabilitat agafar el club en un moment tan bo doncs, com està el Club Boquei okay Palafrugell i també remarca que la idea és que aquesta junta hi estigui com a molt, com a màxim, 8 anys per tal doncs, que hi hagi una renovació i hi hagi més frescura en l'entitat Palafrugellenca. O sí, sigui, que deia Miquel i el la Susana abans, en el sentit de que és una responsabilitat. O sigui, a vegades agafar un club o qualsevol entitat que estigui destrossada o que estigui malament, o sigui, has de triomfar per força perquè més malament no pot anar. Clar, nosaltres estem en un punt que agafem una entitat consolidada, una entitat que està en el màxim esplendor, i el que deia en Miquel, una tasca que s'ha portat molt bé, ja no només entenir de tot una sèrie de persones a darrere, i la responsabilitat és gran. El que passa que també és gran la il·lusió que tenim, i sempre dic que això és molt bo, que a vegades n'hem parlat amb reunions de junta que, que riem perquè són maratonianes, ara últimament, perquè, es esclar, tenim molts de temes a tractar, i que deia, sempre hem cregut que l'ideal són una etapa de vuit anys cadascú, perquè important és que entri gent fresca. Ara nosaltres tenim una frescor i una frescura per prendre decisions i una, i una alegria que d'aquí vuit anys segurament que no hi serà, com tot, evidentment. I per últim, escoltarem en aquest informatiu d'avui, us avancem el que Miquel Casagran, vocal d'aquesta renovada junta del Club Hockey Palafrugell, ha explicat els detalls d'aquesta reestructuració que ha patit doncs, la direcció esportiva, on ara, doncs, com dèiem, Xavier García Balda se centrarà únicament en ser la figura del primer entrenador del Club Hockey Palafrugell a l'Hockey Lliga en aquest sentit que hem dit abans, no? com que el club ha crescut, l'estructura ha de ser diferent, és a dir, aquest paper que feia en Sevi Garcia, doncs, que l'ha fet molt bé durant tots aquests anys, 15 anys ha portat de coordinador esportiu, ha arribat a un punt que no es podia continuar si volíem mantenir nivell. Doncs, eh, aquest nivell i aquesta quantitat mm -hmm. de gent, no? perquè humanament no es pot fer. i Llavors, l'estructura, que és el que diu la, la presidenta, doncs L'hem fet d'aquesta manera, els dos coordinadors i en Xevi Garcia com a, com a entrenador del primer equip. I entre ells, doncs, la Junta també. Ara bé, una cosa sí que hem de deixar clara, nosaltres la Junta tenim una confiança plena amb aquests coordinadors esportius, sí. perquè a el que ens dedicarem és a consolidar el club, a marcar uns, unes línies eh, generals, però el dia a dia de l'activitat esportiva i el dia a dia de, dels equips ho portaran aquests coordinats. Donc, com dèiem, aquesta, aquests canvis a la junta directiva doncs, també han comportat canvis a la direcció esportiva i és que en l'apartat tècnic, Xavi García Balda, entrenador del primer equip del club hockey Palafrugell, on ha estat substituït per Miquel Calero i David Bosch en la coordinació de la base i convidarem en els propers dies també l'expresident Joan Taner i també doncs ja posarem la mirada en aquesta inici de pretemporada del Club Hoquei okay Palafrugell per comentar doncs amb l'entrenador Xavier García Balta les altes i les baixes de cara a aquesta nova temporada apassionant a la màxima divisió estatal de l'hoquei okay i per veure doncs, si en enguany poden eh, aconseguir la salvació que ara fa dues temporades se'ls hi va escapar. Doncs amb aquesta informació de caràcter esportiu, centrant-nos en el Club Hockey Palafrugell, amb aquest canvi de junta directiva i també de direcció esportiva, hem arribat al final de l'informatiu d'avui dimecres 17 de juliol. Nosaltres us recordem novament que si voleu estar informats de tot el que succeeix a casa nostra, estigueu tens a la nostra pàgina web a radiopalafrugell.cat que intentem doncs, actualitzar-la al màxim de ràpid possible per informar-vos de les notícies de darrera hora relacionades amb el nostre municipi. D'altra banda, nosaltres ens escoltem demà novament a la mateixa hora per tal d'informar-vos de tot el que ha succeït a Palafrugell i també allò més destacat de la comarca. Ens retrobem demà, que tingueu un molt bon dia. Fins aquí la cita d'avui amb els serveis informatius de Ràdio Palafrugell.